سوره ابس کی د دردی درس نمبر آیات مبارک ناظم نو درس ته فاذ جا اتسوا خ کل چبراشی سخت تیز چغا دینا مرا دا غدوی مشپیل ایدا ایدا غوگونا بس هم کان کی ادیبانی بدا مڑی را بللیشی او دیش پیلی سره بٹول سشی را جوندی بشی اب آجو ایدا غوگونا بولا شي غوگو نیسی لیکی او حدیث کی دا جملر آغل امام انداب بطن اللہ و هو مسوی یوم الجمعہ اس زناور نشت مگر غوگی خی پرزد جمعی چیسے ناغا قیامت ننی چھتا اللا الجن والنس دا بیغم اپراتوی پرتوي زناور چی دی دا د جمعی پرزیری کی اغوگی خی ما من داب بطن الا و هو مصویخت یوم الجمع شفق من السا اللا الجن والنس حدیث پاک دے و ای اس یو زند سر نشتا د جمی پر از غوگنی ولې د وجد یره نه چې قیامت چې د دې کا قیامت چې راځي د جمی مبارکه ورسبي مگر فیر یا نو انسانان خبي غمدي نو با دی وای سواخه د دینه چې غوگ بنیس کالا چې براشي سخته تیزه چغاب یو ما فول مرمن اخ اوغورقرآ د کمت نک شيکر کوي الله د زمونږ د ټولو مګې شي چېقرآ اوورئ نو خپل کم زور بخله کوي مونږ له مخکې نه بل سوک کتللی لمبی له ځان منتخب کوه وي تا ې موای چې دا دي داغ فلانانی لي چېدل ته شته دی نه نهقرآ ا چاله په کاري چې سوي جمال وي. یو افول مر اومن اخ په کمرض چې تیخته به کوي یو سړی درور نه دا تیته بولی کوي دغ د خبرو دوستای نه بهتیخته کوي ځکهغته اوزار نه دی نه اته جو چې سرهغه په شغل کې دی او د فلانې را روان دی نو د اخلاقې کې نه ویره دی بوس خامخاوې زپاسې ما د دریاب په مخکړې باندې خپل خبرې کوي نو داتي اختبد هي وځي نه کوي دی غته وزگار نه دی دی په ځان مشغل دی یو سره په خپل سیلاب په مخکړې دا بچا سره خبرې وکي یو مې فیرر المرء من اخیه پکه مرشتي خطبه کوي او سړي ضرور نه اته خطبه زکه کوي غل اوسگار نه دي په ځان مشغول دي يا تي خطبه دي و جن کوي چې د خپل حق مطالبه ونکي يا دي و جن به خطه کوي له الله يا رو ما هو فيه من الشدہ جه دی ور غورش دا له پسوره سختای کیره یا تختب دیو جن کای چرシャレ بژ پته چنن سوک چاله فائدہ نشی رسوله و صاحبتی او د خپلې بیبی نا بتیخت کای وبنیه او د خپل زامننا و ا او د خپل مور نه بطیخت کی او ابي هی او د خپل والد نه وصاحبته هی او د خپلې بیبی نه وبنی او د خپل زامنونو نا اباځه سلف اگر شي عام نه خو بازي خاص خاص مثال ذکر کړي وَي بدرور و ای قابیل بدر اور حابیل نہ تختی زکاول جگړه د چاوا قابیل را پاسې دی او حابیل قتل کړه او پیغمبران بد مهندو نه تخته کای زکه مهندو ایمان نوروړې ابراهیم علی السلام بد والد نتیختکای او نوح علیہ السلام د خپل بچنا او دارنګ دې خپلې بیبينا علو تله السلام د خپلې بیبينا د زادانبيالهم السلام امبا سوي د خپل وانو نويو قسمتې اختوی يوم يفر المرء من اخيه با کئی سڑے دخپل رورنا و کمرش تیخت تب ک ایسړې د خپل ورور نا و امه د خپل مور نا و ابي او د خپل والد نا و او د خپل بيبي نا و و بني او د خپل زامن لکل مریم من نو هم د پااره د هر یو کس د دوه یو میدن په د غرض ش یغنی یو حال ب چې د بل نهبيبي پرواکړی هر سړی به په خپل غم داې ک کړړوي چې مور هیره ده پلار هیر رور روور هیر دی بی هیره د زامن هیر دی نبی علیہ السلام فرمائی و اراجم بکڑے شی خلق په دل بربندو نا سنا تا نومل مومنین عائشہ رضی الله عنها ورثو الرجال والنساء جميعا یا ذرو بعضهم الى بعضن قربان شړیو خژټول بد قبر نہ بربن را پور تک یوبل لبغوری الله حبیب ورته بیوی بی بی خبره د کتو نه دا خبر دا یو بل تدکتو ندا یو بل تدکتو حال بنوی هر سڑے با یودا سے حال کیوی لیکل امریم منہم یومی دنداریو سڑید پارا پدغرز شانون یو حال بی یغنی دبلن بے بے پروا کڑے وی وجوہن بازی مخونا یوم ای دن پدغرز مصفراتن پڑکیگی با اے دسوار لسم اس پا گمئی پشان دانوارات پتی روچتی گی وجوہن زنی مخونا یوم ای دن پدغرز مصرفا مصفرا مشرقتن مزویعتن پڑکیگی با زلیگی با دا داو مخوند مومن آنوی زوا کتون خنددي دون ک ب مست به شرا او خوشالله خوشالله ب الله مجعل بوم او جوی او می غبره او ځنی مخونه په دغه رسپغې به گرددوبارار پټکړې به غیلر تروالیم دکتور مخونه مې او ری آیاتو کې راغلي پر د قیامت به ابراهيم عليه السلام توالد راشي والا وجي به خبره ادا پلار په مخبه ګردو بارو دړي پرسيوي وي وبوي شي ما الله ورته و ایما خطاسو تویلیو چی زماو منی و ایچی ننسوی زهر منلو لتیاریم. و اوجوه یوم ایدن زنیم خون غبره پاغی با دوڑی پرتیوی گرد عبار ترحقها قطره پټ کړه به یا غیلرت ورو علي او ذلت اللهم لا تجعلنا منهم اولئك هم الكفرت الفجار داغه خلقي چي دئ کافرانو نافرمان او کفر او نافرماني جمع وصل و او صلى الله تعالی على خير محمد آله و اصحابه ازمائه <تصفيق>